Soldatgossen Min fader var en ung soldat, den vackraste man fann. Vid 15 år i han tog, vid sjutton var han man. Hans hela värld var ärans fält. Där stod han glad var han sig ställt. I eld, i blod, i frost, i svält. Han var min fader, han. Jag var ett barn när han drog bort, sen fridens dag var slut. Dock minns jag gen hans stolta gång, jag minns den var minut, ut. Hans hatt, hans plym, den bruna hyn och skuggan från hans ögonbryn. Nej, aldrig går det ur min syn hur härlig han såg ut. Det hördes snart från höga nord när herren ryckte ned. Hur han var tjeck, hur han var stark, hur i var strid han stred. Så sads han fått medalj också, det spårdes snart att han fått två Ack, tänkte jag hjärtat då, den som fick vara med. Och vintern gick och drivan smalt och det var lust och vår. Då kom ett bud, din fader dött, han dog för edla sår. Jag tänkte då, jag vet inte vad, var stundom om ängslig, stund om glad. Men mor hon grät trädar och rad, så blev hon lagd på bord. Min fader slöt på Lappos slätt sin fana närmst invid Det sägs, det var den första gång han blekna sätts i strid. På uttis malm för Gustavs land. Min farfar dog med svärd i hand. Hans fader föll vid Vilmans strand. Han var från Karolstid. Så var med dem, så blödde det, så hade ett ständigt gått. Ett härligt liv det levat dock, en härlig död de fått. Ak, vem vill stapla trög och tung? Nej, gå i fält, helt varm och ung, och dö för ära, land och kung. Se, det är annan lot. Jag är en fattig gosse, jag, som äter andras bröd. Jag har i huld, jag har ej hem, allt sen min faders död. Men klaga är ej mitt behag. Jag växer högre dag från dag. Jag är en krigargosse, jag, för mig finns ingen nöd. Och lever jag tills jag blir stor och fyller femton år, till samma svält, till samma kamp, till samma död jag går. Där kulor vina tätast då, där ska man finna mig också, där vill och jag försöka på i mina feders spår.